Můžete národy, dáte se do zpěvu, vaše srdce se naplní radosti. Milí bratři, vítám vás na bohoslužbu na druhou adventní neděli. Uprostřed temnoty tohoto času Bůh nám oznamuje svůj příchod, abychom viděli. Abychom s radosti ho Abychom s tím počítali a důvěřovali mu, Abychom si připravili na jeho příchod. A symbolem jeho příchodu je náš adventní věnec. Tak prosím kluky, aby přišli dopředu. A dejdu také samozřejmě. Napřijmte se a zvedněte hlavu. Neboť vaše vykoupaní je blízko. Hlasil svět, Pomoc nám uvěřit, že přišel i pro nás. Dej, aby k nám přišel i dnes ve svém slově a přebýval skrze víru v našich srdcích. pomoz nám dít a modlit se, abychom při jeho příchodu k soudu byli přijaty do království jeho slávy. Ty jsi náš Bůh, požehnaný na věky. Amen. Dnešní čtení z listu Jakubova a poštol píše Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu pána. Bohled jak rolník čeká trpělivě na drahočernou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod pán je blízký. Place je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je hálů. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachmějí. A ten typ si na člověka přicházet v oblaku mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, navšimte se a zvednete hlavy,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 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepomínou. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Radši sestry, základem dnešního kázání je oddíl z knihy Písem písní z druhé kapitole křtu verši 8 až 13. Slyš, to je můj milý, lette už jde, už skáče přes hory, přeskakuje kop, jako svec je, můj milý, jako samec gazeli. Hledte, už stojí u nás na zazdí, Do okonek nahlíží, mřížka mi hledí. Ozval se můj milý, toto mi praví. Stávej, mu lásko, pojď ty, má krásko, Vždycky skončila už zima, pominuli deště jsou ty tam, Květinky z půdy prokvětaj, přičel čas revu prořezat. Hrliččin hlas je slyšet pro Na fikovníku dozrávaj fiky první. Revy už rozkvěta, vydává vůně. Vstávej, má lásko, pojď ty, má krásko. Vždyť už skončila zima, květinky z půdy prokvětají láský čas. Ale uprostřed zimy, dva týdny před Vánocemi, láský čas v adventě, bude známý český básnik nucen změnit titul své básně už ne mají, ale prosinec. No, můj první pohled první, na první pohledu se mi zdá, že tady nemáme vánoční písen, ale spíš jarní písen, jarní písen lásky. Když moudrá komise v evangelických církvích v Německu před lety nařídila, že Toto čtení se má zařídit mezi perikopy, mezi texty na kázání, o kterých jsou němečtí faráři povinni kázat. Tak jsem byl nejdřív zděšený. Co tady to má pohledávat, co pohledávat v adventní době? Je pravda, že ta komisi sledovala i zájem, aby bylo víc textů ze starého zákona mezi kázaním, Aby se nekázalo pořád jenom o evangelích a epištolách, ale aby se nahlídalo také do starého zákona. Přece starý zákon byla Bible prvních křesťanů. Tam hledali svědectví o Kristoví. No ale písem písně... Proč právě tento text, to ani není v tvoře, ani, ani není z proroku, ale z ostatních písem, jako rabínovi nazývali ty poslední oddíl písem Starého zákona. A slovo Bůh se v té celé knize písem písně nevyskytuje ani jednou. Žádné přikázání zde nedostáváme. A v židovské obci tento text čtou, a dejte kdy, na, na Pesach, na jarní oslavy, na nejvyšší židovský svátek, který připomíná vycházení z Egypta. Ale milí bratři, milé sestry, Martin Luther dával čtenářům Bible jednou velmi pěknou radu při čtení Bible. Hledejte tam, ne to, co uznává církev za pravdou, ale hledejte tam co Kristum co pohání Krista, co nás přibližuje s Kristem. A je to tam v tomto starém textu z písně, písně? No, co lidi, dá, co lidi dá do pohybu, to bez pochyby je láska. Hledte, už jde. Skáče přes hory, přeskakuje kopce, letí, už se nemůžu dočkat, až stojí u nás za zdí. Tak to tady čteme a umíme pocítit to, co, po čem touží. Ta dívka čeká na svého minence. Už je venku, před barákem stojí a nahlížejí do oken. Skleněná okna. V té ještě neměli. On se dívá přes mřížky, aby něco ze své nevěsti už spatřil. A milenec ji chce lákat ven. Vstávej má lásko, pojď ty má krásko. A současně s tím se probouzí příroda. Vždycky skončila už zima. Zimní dešky už přešly Všude se květe, vináři začínají prořezat dřevy, rostou první fiky a k tomu volají hrdličky. Asi ten mácha měl pravdu, lásky či čas bývá na jaře. Byl pozdný večer, první maj, večerní maj byl lásky čas hrdlíč z válku ku hlas, kde borovi zavánil haj. Tato biblická kniha, celá ta kniha písem písně, nám líčí milostný vztah. Jsou to krásné milostný písně, které dodnes můžou být inspirující milostní písně, plný erotických nárážek, ale nachází se to v Biblii. Proč vlastně? No, v Izraeli se poměrně často srovnávalo vztah mezi hospodinem a svým lidem jako milostný příběh, jako milostný vztah. To máme u proroku o ziář který prožívá tu manželskou krizi mezi Bohem a jeho lidem Izraelem do hloubky a pocituje tu žárlivost Boží, když Izrael se klanil těm modlám, procitoval také tu zoufalost snahy Boží získal zpět svůj lid. Ano, Izrael chodí, s Bohem. Oni ty dva chodia po nějaké počáteční zamilovanosti se dostávají do vážných krizi, skoro do rodinné tragédie. No a tato kniha, písen, písně se právě proto dostala do Bibli. Kvůli tomu, že názorně nám líčí Jaký má stáh Bůh k nám. On stojí před zdi. On stojí před zdi a snaží se lákat tu svou nevěstu ven. Stačí vít ven ho vítat. A obě oba se nemůžou dočkat, aby byli zase spolu. A překážky on přeskakuje. Jakoby letěl, přeskakuje všechny překážky a těch překážek je tam dost. Právě toto je ta celá rodinná tragédie, že vždy znovu tam Izrael sám postavil překážky, aby nemohl být spolu s ním. A hospodin ji přeskakuje lehce a chce lákat svou nevěstu ven. A křesťany, křesťany tyto obrazy, tato podobenství, převzali. A vy to láhčteme srovnání běžně, že Kristus stojí před našimi dveřemi a Kristus čeká na svůj chod, na svou manželku, na církev. Církev a Kristus jsou v takovém milostním vztahu, v takovém manželském svazku. A možná v naší době to úplně nepocitujeme, nebo nevím, jestli naše pochopení lásky, nebo Erotiky, nebo vůbec vztahu mužu a ženu se nějak posunule někam. Dříve to v církvi zaznělo na každém kroku. Ježíši krásný, panovní překrát, jasný boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. Krásné jsou kraje, pole Luhy, Háje, zavítá jarný čas. Nad vše vzdejší Ježíš, milejší, utěšuje srdce v nás. Z čeho tedy čtu? Z našeho starého evangelického zpěvníku. Proč nečtu ze současného? Protože nějaká jiná moudrá komisi tuto písem už. Považovala si za zastaralou. Ježíš je krásný. Ježíš jako milinec. Pocitujeme to tak. Ale i pro nás to platí. Bůh volá, hledá vhodná slova, aby nás lákal k sobě. A nad překážkami, které tam jsou, skáče. Já to tuším, že přichází. My to tušíme v adventní době. Nebo už něco vidíme. Vidíme tam dvě světilka. A v Ježíše je přece vidět, že mě miluje. Ježíš to celým svým životem i svou smrtí ukázal. Jak Bůh touží po setkání se mnou. Bůh, je za zdí. Chce nás získat. Stojí před barákem, ještě nevstoupil, to je pravda. Nevstoupil ještě, nahlíží teprve do okenek. Ty zdi tady jsou a to jsme se vědomí. A to jsou naše běžné životní zkušenosti s utrpením, s těžkostmi, s pochybami i s vlastní vinou. Bůh je zazdí. Ještě nevstoupil. Ještě nemůže bránit tady něco ještě, ale nahlíží to oken a to nám může dát naději. To je naše existenci ve víří proti tomu, co vidíme, ale víra v naděje, že tu Z nás nemůže oddělit od Boha. Už neexistuje rých, který trvali nás od soudí. Už nejsou ta břemena. Bůh to umí přesto skáčet. A to léto, to jaro. Dokážeme se dneska představit, že na tom parku nás začínou znovu listy a květy uprostřed prosince, ale jo, máme tady ty barvotky. Uprostřed adventní době jsme si vysekali ze češně, dali do vázy a uvidíme. Možná za dva týdny tady budou květy. Je to lidový obyčej, který normálně připomíná to, co máme v Biblii černo na bílem, že Bůh chce přijít. A když přijde, bude jaro by klimatická změna v tom našem světě, ale ne to, co hřišný člověk dokáže a co ničí svět. Ale Boží změna chce zachránit bez ohledu na roční období. Přeskáče, přeskakuje všechny překážky, může změnit všechno. Náš prospěch. A tak ty barborky jsou trošku víc než podobenství. I ten, a ta píseň, píseň, která se dostala do Bible, je víc než podobenství, která srovnává vztah Boha s lidem, nebo vztah Krista se svou církvi. Je to víc než podobenství, ale je zatím nějaká realita. My v církvi připomínáme mučedníky. To byly lidi, kteří položili svůj život pro víru v Krista, Který se nebáli. A tak vůbec to křesťanství mohlo se rozšířit, protože lidi se všimnuli, oni se nebojí ani smrti, co to jsou za lidi. Mučednice Barbora byla jedna z nich, o jejich životě je víme pramálo, ale legenda praví, jak se dostala do vězení, šla kolem třešně, chytil se jedna větvička v jejich šatech a když čekala ve vězení na svůj rozsudek smrti, dala ty větvičky do vody. V den, když Barbara šla na svoje popravení, Rozkvetla větev. A řekla pri nyní zemřu já, v naději, že s Ježíšem rozkvětu k novému životu. Milí bratři, milí sestry, tyto příběhy, i když nejsou historicky zprávy, jsou to jenom legendy, mají pravdu. A říká, že tady nejde jenom o podobenství, ale Jde o život, také o náš život. Ty svátky Štěpána, Mikuláše, Luciek, Bábora dnes patří k adventní době nebo k vánoční době. Dnes se nám zdají jako vánoční, ale to původně nebyly. Byly to vzpomínky na lidi, kteří položili svůj život pro Krista. Mikuláš je výjimka, protože už přestal křesťanina pronásledovat, tak Mikuláš čerpal ale také svou autoritu z toho, že nezradil, obstál v době pronásledování. No nicméně, Vánoční osobnosti to nejsou, že? Protože Vánoce se začaly oslavovat teprve později. A tak dneska máme druhý Vánoční svátek na Štěpána. A Štěpán je první mučedník. Nedostali se ty svědci do adventu, ale naopak advent dostal se k ním, těm svědkům a světicím. Dneska už bez nich nechceme být Podobně je to i s tou milostní písně, o které, které jsme slyšeli. Je také starší než Vánoce. Nedostal se nějakou komisi do Vánoc, ale Vánoci dávají smysl ve souvislosti s jejím poselstvím. Mohl bychom dokonce říct, že jedná se o Vánoční píseň zpívá o příchodu milence, zpívá o příchodu Krista. Napřímte se a zvedněte hlavy, nebo vaše vykoupení je blízko. Jsme dneska četli, kdy jsme rozsvítili adventní věnec. Je to jen milostný příběh mezi dvěma lidemi, nebo je to víc? Měli bratři, sestry, o to nejde jen příběh mezi dvěma lidmi. A je to ten příběh. Je to ten příběh lásky, který se projevuje mezi lidmi. A je to tentyž příběh, který probíhá mezi námi a Kristem. Jde ne o nějakým hezkém vyprávění, jde o život i o život nás. Ať se advent, ať se Boží příchod stane součástí našeho života. Ať se probudíme k těmto jako na jaře se probouzí příroda k novému životu. Spěchejme k Vánocům, spěchejme jako ty barborky. Majte zpěch, aby to stihnuli do 24. prosince. Spěchejme k Vánocům, neboť náš milenec jde. hlavy, nebo od vaše vykoupení je blízko. Bože, ty jsi pramenem veškerého života. Stvořil si nás k dobrému životu. Slyšíme a věříme, že někdy se spojuji Slavy se snění, někdy na tmavých místech rozsvítí světla, někdy utřeš slzy z každé tváře. Ty, abychom mohli v důvěře říct vstříc tomuto novému světu tomuto království lásky. Bože, ty nám nabízíš už dnes vodu života, posilů. Dej nám jasné a dobré myšlenky, když myslíme na budoucnost. Abychom se účastnili toho, co vznikne nového, dobrého, a dej nám vytrvalost, fantazie, trpělivost, abychom mohli připravovat, připravovat tvůj příchod do našeho světa. Bože, ty si světle na našich cestách, dej, abychom nepřehlíželi ti, kdo jsou ve tmě. Zapal v nás, lásku a dej, aby, aby teplota z naše lásky už sahá až k těm, kteří to potřebují. Dej, aby tento svět se rozsvítil a byl přátelčkější. A prosíme ti, když se všímáme, jak se naše možnosti zúžují, jak nemůžeme s mnoha věcmi hýbat, abychom dokázali přijmout sílu povzbuzení od jiných, abychom se všímali, jak působíš mezi, působíš mezi námi, že tvoje vůle na záchranu a vykoupení je tu dej, abychom si to všimnuli a zkoumali to, co opravdu nám pomáhá. Myslíme na těch, kdo jsou nemocný v našem společenství nebo blízko nám, nás. Myslíme na lidi, kteří z různých důvodů nemůžou být mezi námi. Myslíme na lidi, kteří mají málo. Lidi, se kterými se stýkají. Čekají. Čekají a touží po společenství. Myslíme na naše rodiny, naše kolegy, naše známy, sousedy, abys mohou přicházet nejenom k nám, ale i k ním. do domů, do domácnosti, do života. V tebe sládáme svou naději skrze Krista, který nám ukázal, jak nás miluješ a jak překonáš všechny překážky, jak nás chceš zachránit? S ním sporu k tobě voláme. Otře. vám, hospodině, a ostříhej vás. Osvět hospodin svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrat hospodin svou k vám a dej vám pokoj. Amen.